Egy mondat, néhány vesszősegedelmével. Na, hey, ha, ó! Ó, hogy az annyi vesvény mocsári banyacincálna ezer darabra teli holdkor, amikor azt hiszi, hogy a varázs megnövekszik attól, ha egyáltalán nem nesztelen, de annál inkább mesztelen táncolt lejt. Tit kozsá a határolt szigetén a tűz körül, amit a halott erdőfáinak kiszáradt kacskaringós ringóságai bor rakott. S különféle varázs porokkal szórt meg nemrég, melyektől a lángok hol pirosabban, hol kékebben, hol zöldebben, hol erősebben, hol halványabban. Hol pont ugyanúgy, mint addig lobogtak tovább, megvilágítva a környező faudát, ami hangulatában kitűnően illeszkedik a boszorkánya Béli elképzeléséhez, hogy akit a saját készítésű és különböző nonfiguratív ábrázolások között megbúvó rúnákkal megerősített kínzócölöpéhez kötöz. Azt még jobban kiveri a frász, ha haladó porhüvején hatvan hat tesz kedvez kis biskájával, majd sóval szórja meg, és csoszogva kettőt hátra lép, hogy jobban érvényesüljön az éjszaka még inkább rémisztő mocerában ötletszerűen elhorva elhelyezkedő girbe a tűz által életre kell teszi. És aktuális fogjának még eszébe se jusson az a gondolat, hogy megpróbáljon tenni valamit a megbenekülése érdekében. És ha már a leendő áldozat emígyen megpuhult, mint a reggeli mézes kalács a kecskevérbe, bizony, akarom mondani, kecsketejbe áztatva, akkor jöhet a már megjelent ehhez félelem további zítása különböző válogatott módszerek felhasználásával, úgy mint egyszerű szemmelverés alkalmazása, furcsa hangzású, sok szótakból álló szavak, mint például a helye huja, a Hossz a vagy a röccsempicsrikácsolása erős mimikai kísérettel, valamint lendületes karbozdulatokkal, S ha ilyenkor az áldozat a szemében megjelenik az a bizonyos stampa fény, ami a széles e határon bárhol megtalálható zsákmány állatok sajátja, a kományert ügye van. És semmi sem állíthatja meg az előre eltervezett végkifejletet, mintha az akár eleve ellen rendelve, mint egyes orientális vallási közösségek szerint maga az élet és annak a dolgai, beleértve az étnappal nappalá, s így a napad éjjét évű, lélekülő, monoton munkát. Múgy, mint a kolostor udvarának rendbetétele, a szerzetesi cellák, mindennaponként itt takarítása, a konyhakert és a konyhakerdbe megbúvó titkos fűszer növények lelkiismeretes gondozása, valamint a vallási helye való itt testi és lelki szellemi rehabilitációja, egy-egy jó, sikerültebb hét végig Isten tisztelet után. Amibe főszerepet játszott a főutáról felszentett alkoholon kívül, a konyha kertbe megbúvó titkos fűszer növények füstje is, a perze csak szigorúan, mint az Istenek szférájához való közelkerülés szent de igen hatásos katalizátora. Hát vagy csak úgy egyszerűen, rohadjon el a kezed! Kisebb, nagyobb először kékes lilás, majd feketébe átmenő foltok megjelenésével, és sebes elterjedésével, hogy később az ujjjaidat se tud mozdítani, csak majd maguktól mozduljanak, lehullva a sivatag a porába, a szégyedetbe menekültél a világ elől, hogy senki se lehesse tanulja agonizálásodnak, s majd a civilizációtól elvonulva Add meg magad a sorsodnak, ami a lassú és kény keserves elmúlás. Na, hiszen azt a balgaságot követted el, hogy nem figyeltél egy csodaszép univerzum körülötted lévő megnyilvánulásaira, és botor módon. A biztos valamilyen régebbi átok beteljesülése okozta izgága, a fitán kalódásoddal. Kéne, a sörömet! Szólt, gyök, három. A tekintélyes egy szakálhosszúságú, dombi törpe. És hogy e sajnálatos eset ne ismétlődhessen meg, inkább azon nyomba el is fogyasztotta korsója tartalmát, ami. Ezáltal egy jó leső mosoly elterebélyesedését okozta Mordsz ábrázatán. Jó kora, egyáltalán nem kisdett ülőkre jellemző, messzezengő, amolyan igazi, dombi, törpés, befentés zenei aláfestésének kíséretében.